A FÁK NYELVE Az értelmező szótár szerint a nyelv egy ember által létrehozott jelrendszer a gondolatok megformálásának és kicserélésének eszköze. Innen nézve csak is mi tudunk beszélni, mert a fogalom a mi fajunkra korlátozódik. Nem lenne azonban érdekes tudni, hogy vajon a fák szintén ki tudják-e fejezni magukat? De hogyan? Hallani semmit nem hallunk, mert a fák alapvetően hallgatnak. A surdlódó ágak recsegése a szélben, a lombok zizegése, mindez passzív módon történik, maguk a fák nem befolyásolják. Máshogyan mégis felhívják magukra a figyelmet. Illatok révén. Illatanyag, mint a kifejezés eszköze? Nekünk, embereknek sem ismeretlen ez, különben miért használnánk dezodort és parfümöt? de testünk szaga ezek használata nélkül is ugyanúgy hat más emberek tudatára és tudatalattiára. Egyeseket szaglással nem is érzékelünk, míg mások illatuk révén erőteljesen vonzanak bennünket. A pontja szerint az izzadságban megtalálható feromonok egyenesen meghatározó jelentőségűek abban, hogy kit választunk partnerünknek, vagyis ki lesz az, akivel utódokat kívánunk nemzeni. E rendelkezünk egy titkos illatnyelvel is, és ezt a nyelvet a fák is ismerik. Lassan már négy évtizede ismert az a tény, amelyre a kutatók az afrikai szavannákon lettek figyelmesek. A zsiráfok megrágják az ernyő akácaikat, ami persze a növényeknek egyáltalán nem tetszik. Hogy megszabaduljanak a nagytestű növényevőktől, néhány perc alatt méreganyagokat raktároznak el leveleikben. A zsiráfok is tudják ezt, és nyomban odébb állnak a következő fákhoz. A legközelebbiekhez? Nem. Néhány közvetlenül mellette álló fát kutyába sem vesznek, és csak mint egy száz méter megtétele után kezdenek újabb lakmározásba. Ennek oka megdöbbentő. A megdízsmált akácia figyelmeztető gázt, ez esetben etilént bocsát ki, amivel a közvetlen környezetében lévő fajtársai tudomására hozza, hogy veszély közeleg. Ezt követően az összes előre figyelmeztetett egyed, hogy felkészüljön, szintén méreganyagokat halmoz fel a leveleiben. A zsiráfok ismerik ezt a játékot, ezért kissé odébb vonulnak a szavannán, ahol gyanútlan fákat találnak, vagy pedig a szél ellenében dolgoznak. Az illatüzeneteket, ugyanis a levegővel együtt a szél a közeli fák felé fújja, és ha az állatok a légárammal szemben mozognak, rögtön az előző mellett találnak olyan akáciákat, amelyek még mit sem sejtenek az ő jelenlétükről. Ilyen folyamatok, ami itthoni erdeinkben is lejátszódnak. Legyen szó akár bükről, lucfenyőről vagy tölgyről, Valamennyi fájdalmasan megérzi, ha valaki rákcsálja őket. Ha egy hernyó alaposan beléjük harap, a harapás helye körül megváltoznak a szövetek. Mind a mellett elektromos jelzéseket bocsátanak ki, akárcsak az emberi test, ha sebesülés éri. Igaz, ez az impulzus nem néhány millisekundumos sebességgel terjed, mint a mi esetünkben, hanem percenként mindössze egy centimétert tesz meg. Ezután még egy órába telik, mire az ellenanyagok a levelekbe kerülnek, hogy ott elraktározódjanak és elrontsák a paraziták lakomáját. A fák lassúak, még vészhelyzetben is ez a csúcssebesség. A lassú tempó ellenére a fatest részei semmiképpen sem egymástól elszigetelve működnek. Ha például a gyökerek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, az információ szétterjed az egész fában és a leveleken keresztül előidézheti illatanyagok kibocsátását. Nem is akármilyenekét, hanem kifejezetten az adott célra előállított illatét. További olyan tulajdonság ez, amely az elkövetkező napokban segít a támadás elhárításában, egyes rovarfajok esetén ugyanis felismerik, melyik gaz fickóról van szó. Tudni illik, minden faj nyála sajátos és azonosítható olyannyira jól besorolható, hogy csalogató anyagok révén célzatosan hívhatóak oda ragadozó ellenségeik, amelyek szíves örömest vetik rá magukat a kártevőre, így segítve a fát. A szilfák és az erdei fenyők például kis darazsakhoz fordulnak. Ezek a rovarok petéiket a levélevő hernyókba rakják. Az új darázs nemzedék itt fejlődik ki, belülről Darabról darabra falva felanál a nála nagyobb pillangó hernyót. Nem valami szép halál. Minden esetre a fák így megszabadulnak a kellemetlen parazitáktól, és értetlenül nőhetnek tovább. Mellesleg a nyál felismerése a fák egy további képességének bizonyítéka, ez szerint ízlelő érzékkel is rendelkeznek. Ugyanakkor az illatanyagok hátránya, hogy a szél hamar felhigítja őket. Ezért gyakran még száz méternyire sem jutnak el. Igaz, eközben rögtön még egy másik célt is szolgálnak. Mivel a jelterjedés a fa belsejében felettébb lassú, levegőn keresztül jobb ütemben és nagyobb távolságokat tud áthidalni, és saját testének sok-sok méterrel távolabb eső részeit jóval gyorsabban képes előre figyelmeztetni. Gyakran speciális segélykiáltásra sincs szükség a rovarok elhárításához. Az állatvilág elvileg érzékeli a fák kémiai üzeneteit. Így tudja, hogy ott valamiféle támadásra került sor, és a fákon minden bizonyjal ellenséges fajok garázdálkodnak. Amelyik állatnak ítvágya támad az efféle kis organizmusokra, ellenállhatatlan késztetést érez a cselekvésre ám de a fák maguk is képesek védekezni. A tölgyek például keserű és mérgező cserzőanyagokat továbbítanak a kérekbe és a levelekbe. Ez vagy végez a rákcsáló rovarokkal, vagy olyan mértékben megváltoztatja az ízeket, hogy a levél zamatos salátából maró epévé változik. A fűzfa szalicil termel védekezésképpen, ami hasonló a hat. Nálunk embereknél azonban nem. A fűzfakérekből készült főzet épp ellenkezőleg. Mérsékelheti a fejfájást és a lázat, és az aszpirin előfutárának számít. Az efféle védekezéshez természetesen idő kell. Ezért van a korai figyelmeztetésben döntő szerepe az összjátéknak. Persze a fák ennek során nem bízzák magukat egyedül a levegőre, hiszen ez esetben nem mindegyik szomszédjuk neszelné meg a veszélyt. Üzeneteiket inkább elküldik a gyökérzeten keresztül is, amely az összes példány behálózza, és az időjárástól függetlenül működik. Meglepő módon a híreket nem csak vegyi úton, hanem elektromosan is terjesztik, méghozzá másodpercenkénti egy centiméteres sebességgel. A mi testünkkel összevetve ez kétségtelenül szélsőségesen lassú, elismerem. De az állatvilágban vannak fajok, mint például a medúzák vagy a férgek, amelyeknél az ingervezetés sebessége hasonló értékeket mutat. A hír elterjedését követően körös körül az összes tölgy azonnal szintén cserzőanyagokat pumpál a leveleibe erején keresztül. Egy fagyökerei igen messzire nyúlnak. A távolság több mint kétszerese a korona szélességének. Így adódhatnak átfedések a szomszédfák föld alatti nyúlványai között, és alakulhatnak ki kapcsolatok összenövések révén. Igaz nem minden esetben, mert az erdőben is vannak a maguk útját járó különcök, akik nemigen akarják tartani a kapcsolatot társaikkal. Vajon az ilyen morcalakok képesek a vízjelzések blokkolására egyedül azzal, hogy egyszerűen nem vesznek részt semmiben? Szerencsére nem, ugyanis a hír gyors terjedésének szavatolása érdekében a legtöbb esetben a gombák is bekapcsolódnak a munkába. Ezek úgy működnek akár az internet optikai kábelei. A vékony szálak áthatolnak a talajon, melyet alig elképzelhető sűrűségben átmegátszőnek. Így egy teáskanál erdei föld több kilométernyi ilyen hifát, azaz gombafon tartalmaz. Egyetlen gomba évszázadok alatt jó néhány négyzet kilométernyi területen terjeszkedhet, így egész erdőket hálózhat be. Vezetékei révén továbbítja a jelzéseket az egyik fától a másikig, és segíti őket a rovarokkal, a szárassággal és az egyéb veszélyekkel kapcsolatos hírek cseréjében. Időközben már a tudomány is Wood Wide Web-ről beszél, amely behálózza az erdőségeinket. Annak kutatása, hogy ez az információcsere mitől elfel és mekkora volumenű, napjainkban legfeljebb még csak a kezdeteknél tart. Alkalmasint a különböző fafajták között is létezhet kapcsolat, még akkor is, ha azok konkurenseknek tekintik egymást. A gombák éppenséggel a saját stratégiájukat követik, amivel elősegíthetik a közvetítést és a kiegyenlítődést is. Ha egy fal legyengül, akkor talán nem csak ellenálló képessége szenved csorbát, hanem alábbhagy beszédessége is. Másképpen aligha lenne magyarázható, hogy a támadó rovarok mindig célzatosan a legsérülékenyebb példányokat választják ki maguknak. Elképzelhető, hogy e célból hallgatják a fákat, észlelik az izgatott vegyi figyelmeztető jeleket, a néma egyedeket pedig úgy tesztelik, hogy a levellükbe vagy a kérgükbe harapnak. A hallgatagság esetleg tényleg visszavezethető egy komoly betegségre, olykor a gombafonalak szövedékének elvesztésére, aminek következtében a fa nem értesül semmilyen hírről. Már nem is veszi észre a közelgő veszedelmet, és ezzel meg is nyílott a hernyók és a bogarak falatozója. Máskülönben éppennyire kivannak téve a támadásnak, az imént leírt különcök is. Ők egészségesnek hatnak ugyan, de gyanútlanok maradnak. Az erdőnek nevezett életközösségben nem csak a fák kommunikálnak így módon, de a cserjék és a füvek is, sőt talán valamennyi növényfaj. Mi azonban a veteményes kertekbe lépünk, a növények igencsak hallgataguk. Kultúrnövényeink a nemesítés révén jó részt elvesztették azon tulajdonságukat, hogy a föld felett és a föld alatt információkat közöljenek magukról. Mondhatni, süket némák, így pedig könnyen válhatnak rovarok prédájává. Ez az egyik oka annak, hogy a modern mezőgazdaság miért alkalmaz olyan sok permetezőszert. Talán a növénynemesítők a jövőben elleshetnek valamennyit az erdőktől, és keresztezés révén újra több vadságot, ezzel pedig beszédességet vihetnek a gabonába és a burgonyába. A fák és a rovarok közötti kommunikációnak nem feltétlenül kell csakis a védekezésről és a betegségről szólnia. Az, hogy nagyon is sok pozitív jelzés van ezek között az olyannyira különböző lények között, már nyilván mi magunk is észleltük, pontosabban szagoltuk. Mi másról lenne szó, mint a virágokból szétáradó kellemes illatüzenetekről? Nem holmi véletlenszerűségből terítik szét a csábító illatanyagokat, és nem is azért, hogy elnyerjék tetszésünket. A gyümölcs, a fűz vagy a gesztenyefák az olfaktorikus illatanyagokon keresztüli hírközléssel felhívják magukra a figyelmet, arra ösztönözve a méheket, hogy náluk tankoljanak. Az édes nektár, a koncentrál cukroslé, a beporzás jutalma, amit a rovarok csak úgy mellékesen elvégeznek. A virág formája és színe is egy hirdető táblához hasonlíthatóan, jelzés, ami egyértelműen kitűnik a lombkorona egyöntetű zöldjéből és mutatja az utat a lakmározás helyszínéhez. A fák ezek szerint az illatok nyelvén optikailag és elektromosan a gyökérvégződéseken található valamiféle idegsejtek segítségével kommunikálnak. De mi a helyzet az örejekkel, vagyis a hallással és a beszéddel? Noha korábban azt mondtam, hogy a fák eltökélte hallgatnak, a legújabb felismerések ezt is kétségbe vonják. Mónika Gazliano, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem munkatársa, a Bristoli és a firenzei egyetemről érkezett kutatótársaival együtt ugyanis belehallgatott a talajba. Laboratóriumban célszerűtlen a fák vizsgálata, ezért könnyebben kezelhető gabonacsíra csemetéket vizsgáltak. És valóban, a mérőeszközök kisvártatva a gyökerek halk pattogását érzékelték 220 hz frekvencián. Pattogó gyökerek? Ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, hiszen még a holt faanyag is pattog. Legkésőbb akkor, amikor a kájhában elég. csak hogy a laboratóriumban megállapított zörejekre sokan felkapták a fejüket. Ugyanis a kísérletben nem érdekelt csírák gyökerei reagáltak rájuk. Amikor 220 herces pattogásnak voltak kitéve, csúcsaik mindig ebbe az irányba fordultak. Ez annyit jelent, hogy a fű, érzékeli, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hallja ezt a hullámhoz. Információ csere a növényeknél hanghullámok révén. Ez még inkább kíváncsivá tesz, hiszen mivel mi emberek magunk is a hanghullámok révén történő kommunikációra vagyunk hangolva, ez talán kulcs lenne a fák jobb megértéséhez. Elképzelni is nehéz annak a jelentőségét, ha hallhatnánk, hogy a büknek, tölgynek, lucfenyőnek jól megye e a sora, vagy tudnánk, mi a baja. Itt azonban sajnos még nem tartunk. Ezen a területen a kutatás még gyerekcipőben jár. Ha azonban legközelebb az erdőben járkáva, halk kattogást hallanak, akkor az talán nem csak a szél volt.